Analisiak. Eider, analisien emaitzak aztertu aldituzu? Ba ez, oraindik ez? Baina esan izun ba gaurko behar nituela. Baina gaur etorriko aldaba aitor kontsultara. Ez, bihargo izan etorriko da, baina aurretik nik ere ikusi nahi ditut. Bueno, segituan prestatuko dizkizut. E, Len bailen, ados? Uci beste egiteko guztiak eta hasi oraintxe bertan. Ondo da. Segituan bukatuko dut. Ez dut denbora asko emango. Bukatzen duzunean esan eta deitu Aitorri konsultara bihar amaiketan etortzeko. Ados? Bai. Gero arte. <risa>